Бріджертон Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ сьомий. Ще відвідали музичний вечір леді Бріджертон, місіс Фезерінгтон і її три старші доньки, Прюденс, Філіпа та Пенелопа. Жодна з яких не була одягнена в кольори, які б їм личили. Містер Найджел Бербрук, який, як завжди, говорив надто багато. Але, як не дивно, Філіпа Фезерінгтон виглядала зацікавленою а ще місіс Шеффілд і, звичайно, міс Катерина Шеффілд. Ваша авторка впевнена, що запрошення Шеффілдів включало і міс Двіну Шеффілд, але на вечорі її не було видно. Лорд Бріджертон здавався у чудовому настрої, незважаючи на відсутність міс Едвіни Шеффілд. А ось його мати виглядала дуже розчарованою. Шлюбні наміри леді Бріджертон справді грандіозні і, звичайно ж, у неї тепер звільнилися руки після того, як її старша донька вийшла заміж за герцога Гастінгса, світка хроніка Леді Уітсельдаун 27 квітня 1814 року. Ентоні здавалося, що він збожеволів, не було жодного іншого пояснення. Він мав намір налякати її, дати їй зрозуміти, що вона може і не сподіватися, намагатися втручатися в його справи, і натомість він поцілував її. На думці у нього спочатку було одне залякування. Він присувався до неї все ближче і ближче, побачивши, як паніка і жах ухоплюють її. Вона не знала, що це означає, коли від близькості чоловіка підвищується температура тіла, коли її дихання поєднується з його диханням. Вона не розпізнала перші ознаки бажання. Вона не зрозуміє, чому її кидає у жар. А температура в неї справді підвищилася, і дихання стало нерівним та уривчастим, він бачив це по її обличчю. Але вона, безневинна дівчинка, ніколи б не побачила те, що відразу помітив його досвідчений погляд. Все, що вона зрозуміла, було те, що він стояв надто близько до неї, був сильніший і потужніший, і те, що вона зробила жахливу помилку, сховавшись у його святому притулку, він збирався зупинитися в дюймі від неї. І залишити її схвильованою. Але коли відстань між ними стала настільки мізерно малою, напруга зросла в сто разів. Її аромат був таким спокусливим, а її хрипке дихання так збуджувало його. Але гостре бажання, яке він сподівався, виникне тільки в неї, раптом пронизало його, проходячи теплою хвилою по всьому його тілу, від верхівки до кінчиків пальців. І несподівано палець, яким він торкався її щоки, тільки для того, щоб помучити її, перетворився на руку, яка тримає її потилицю і притискає її губи до його губ, у спалаху люті та пристрасті. Вона задихнулася, і він скористався цим, щоб просунути свій язик між її губ і насолодитися теплою невинністю її рота. Вона була напружена в його руках, але відчувши щось іще, він притис іще сильніше до себе м'яке жіноче тіло, а його рука, спустившись із її спини, опинилася на ніжному вигині її сідниць. «Це безумство», – прошепотів він, але не зробив жодної спроби відпустити її. Вона у відповідь видала безладний переляканий стогін, і її тіло обм'якло в його руках, дозволяючи йому все сильніше притискати її до себе. Він знав, що мусить негайно зупинитися – він знав, що потім проклинатиме ці обійми, але його розпалена кров шалено стукала в жилах, а вона була такою, такою, такою м'якою, такою шалено бажаною. Він просто гнав, його губи відірвалися від неї, щоб скуштувати ніжну шкіру її шиї. Було щось таке, що вона повністю задовольняла запити його тіла, як ніяка інша жінка. Здавалося, його тіло щось таке відкрило в ній, що мозок просто пропустив. Щось у ній було потрібне йому, вона відчувалася необхідною, її запах був необхідний, необхідний її смак. І він знав, що якщо він звільнить її від усіх цих шат і візьме тут на килимі, вона, лежачи під ним, займе саме те необхідне і потрібне місце. Ентоні спало на думку, що коли Кейт Шефіл не сперечається з ним, то чор забирай, вона найпрекрасніша і найбажаніша для нього жінка у всій Англії. Її руки, що були в полоні в його обіймах, повільно вивільнилися, і вона нерішуче обійняла його. Потім її губи смикнулися. Це був маленький, майже непомітний рух. Але вона безумовно поцілувала його у відповідь. Низьке торжествуюче гарчання вирвалося з рота Ентоні. І він знову поцілував її. Поцілував сміливо і відчайдушно, продовжуючи цілувати доти, доки вона не відповіла на поцілунок. «О, Кейт!» – простогнав він, притискаючи її до столу. «Яка ти смачна!» «Бріджертон?» Її голос був тремтячим і звучав так, ніби вона хотіла запитати ще щось. «Не кажи нічого!» «Незалежно від того, що ми робимо, просто мовчи!» «Але...» «Ні слова!» – перервав він її, відсуваючись і проводячи пальцем по її тремтячих губах. Він нізащо не хотів зруйнувати чарівність цього моменту якимись словами. «Але я...» Вона поклала йому руки на груди, відштовхнула його і вивернулася з його обіймів, залишаючи його задиханим та схвильованим. Ентоні вилаявся. Кейт відбігла не надто далеко від нього, але так, щоб бути поза межами досяжності його рук, до високого дерев'яного стільця. Вона забігла за стілець і, тримаючись за спинку стільця, подумала, що це гарна ідея стояти за стільцем. Віконт, однак, не виглядав у хорошому настрої. «Чому ви це зробили?» – запитала вона. Її голос звучав так тихо, що скидався на шепіт. Він знизав плечима, несподівано ставши менш сердитим і роздратованим. «Тому що я хотів цього». Кейт тільки здивовано глянула на нього, не здатна повірити, що на таке складне запитання він так просто відповів. Не витримавши, вона випавила. «Але ж ви не могли хотіти!» – він усміхнувся повільно. «Але я дуже хотів! Але ж я вам навіть не подобаюсь. «Так, це справді так», – погодився він. «Ви відповіли на мій поцілунок», – сказав він м'яко. «Хоча не вірите, що я можу хотіти вас, і в той же час ви мені не подобаєтеся». Щоки Кейт забарвилися ганебним рум'янцем. Вона відповіла на його проклятий поцілунок і ненавиділа себе у цей момент за це майже так само, як його. Але він не повинен насміхатися з неї, так роблять лише хами. Вона схопилася за спинку стільця так, що побіліли пальці на руках, використовуючи стілець не тільки як захист від Бріджертона, але й як деяку перешкоду, що не дає кинутися вперед і завдати йому каліцтва. «Я не збираюся дозволити вам одружитися з Едвіною», – сказала вона дуже низьким голосом. «Ні», – сказав він, повільно до неї переміщаючись, допоки між ними не залишився один стілець. «Я б ні за що не повірив у це». Її підборіддя злетіло вгору і я не збираюся виходити за вас заміж». Він поклав руки на підлокітники, нахилився вперед так, що між ними залишилося лише пара дюймів, і сказав, «Я не пам'ятаю, щоб питав вас про це». Кейт відскочила назад і вигукнула, «Але ви щойно поцілували мене?» Він розсміявся нахабно і зухвало. «Якби я пропонував одружитися із кожною жінкою, яку поцілував, я б давно був у в'язниці за багатоженством». Кейт, відчувши, що затремтіла, знову схопилася за спинку стільця. «Ви, сер!» – вона майже виплюнула ці слова. найчесніша людина!» Його очі блиснули, і, простягши руку, він міцно схопив її за підборіддя, змушуючи дивитись прямо в його очі. «Це», – сказав смертельно небезпечним голосом, – «зовсім не так. Якби ви були чоловіком, я викликав би вас на дуель». Кейт залишалася у цьому становищі досить довго. Очі її дивилися прямо в нього, а шкіра горіла від торкання його пальців. Нарешті вона зробила те, що поклялась ніколи не робити. Вона попросила його. Будь ласка, жалібно прошепотіла вона, дозвольте мені піти. Його рука раптом відпустила її підборіддя. Прийміть мої вибачення. Голос, здавалося, звучав із невеликим здивуванням. Ні, це неможливо, ніщо не здатне здивувати цю людину. Я не хотів образити вас, додав він м'яко. «Не хотіли?» Він зробив невеликий кивок. «Ні. Страшити, налякати, так, але не образити». й зробила крок назад на нетвердих ногах. «Ви просто жалюгідний гульвіса», – сказала вона, сильно бажаючи, щоб її голос був більш зневажливим і менш тремтячим. «Я знаю», – сказав він, знизуючи плечима. В його очах з'явилися іскорки сміху. «Це в моєму характері». Тейд зробила ще один крок назад. У неї не вистачало сил не відставати від різких змін його настрою. «Я йду». «Ідіть», – увічливо сказав він, махнувши у бік дверей. «Ви не можете зупинити мене», – він усміхнувся. «Я не можу навіть мріяти про це». Вона почала повільно рухатися до дверей, побоюючись, що якщо вона відведе від нього очі навіть на мить, він схопить її. «Я йду», – знову сказала вона. Але коли її рука знаходилася за дюйм від дверної ручки, він раптово сказав. «Я сподіваюся побачити вас знову, коли надішлю запрошення Едвіні». Кейт зблідла. Вона не могла бачити свого обличчя, але вперше у житті відчула, як від нього відринула кров. «Ви сказали, що намагатиметеся дати їй спокій», – звинувачуючи сказала вона. «Ні», – сказав він, нахабно посміхаючись. «Я сказав, я не думаю, що ви дозволите мені одружитися з нею». Хоча це не має сенсу, оскільки я не дозволю вам керувати моїм життям. Кейт відчула грудку в горлі. Але ви не можете хотіти одружитися з нею. Після того, як ви, після того, як я, він зробив кілька повільних кроків у її бік, виглядаючи як кіт, який об'ївся вершків. Після того, як ви мене поцілували, я не. Але слова застрягли у її горлі, оскільки це була очевидна брехня. Не вона, звичайно, перша почала цілувати, але зрештою вона взяла участь у цьому і відповідала на його поцілунки. «Ох, перестаньте, міс Шеффілд!» – сказав він, випростуючись і схрещуючи руки. «Давайте з'ясуємо стосунки. Ми не подобаємося одне одному дуже сильно. Це так. Але я поважаю вас, хоча у вас досить збочений розум. Але принаймні я можу сказати, що ви ніколи не брешете». Вона промовчала. «Справді, що можна сказати?» як реагувати на пропозицію, яка містить слова «повага» та «збочений розум». «Ви поцілували мене у відповідь», – сказав він із невеликою усмішкою задоволення. «Я готовий визнати, що з невеликим ентузіазмом, але це лише питання часу. Вона похитала головою, не вірячи в те, що вона чує. Як ви можете мені говорити такі речі і заявляти при цьому, що збираєтеся одружитися з моєю сестрою?» «Це трохи завадить перетягнути вас на свій бік, але я справді збираюся одружитися з нею», – прокоментував він задумливим голосом, так ніби обмірковуючи покупку нового коня чи шийних хусток, які носив. Можливо, це був випадковий жест чи звичка, але він задумливо погладив своє підборіддя. Але щось спалахнуло в Кейт, і не роздумуючи, вона кинулась у його бік, зібравши лють усього світу у своїй душі. Вона кинулася йому на груди, молотячи по ній кулачками. «Ви ніколи не одружитеся з нею!» – вигукнула вона. «Ви чуєте мене? Ніколи!» Він підняв одну руку, відбиваючи удари, що сипалися в обличчя. «Я не глухий!» – промовив він. Потім він уміло схопив її руки за зап'ястя і утримував їх нерухомо, тоді як її тіло буквально тремтіло від гніву. «Я не дозволю зробити вам її нещасною!» «Я не дозволю зруйнувати її життя», – прокричала вона. «Вона сама доброта, чистота та невинність. Вона заслуговує на набагато кращого чоловіка, ніж ви». Ентоні притул розглядав її. Його очі дивилися на її обличчя. Він був просто захоплений її красою та силою. Її щічки почервоніли, її очі сяяли. Вона ледве утримувалася від сліз. Він відчув бажання, яке спалахнуло, і мало не переконався в тому, що він найгірший з людей. «Міс Шефілд», – сказав він м'яко, – «я вірю, що ви любите свою сестру». «Звісно, я її люблю», – спалахнула вона. «Чому я докладаю таких зусиль, щоб утримати вас від неї?» «Ви думаєте, що я роблю це задля розваги? Я запевняю вас, мілорде, є набагато цікавіші речі, ніж бути бранкою у вашому кабінеті». Він різко відпустив її зап'ястя. «Я можу подумати», – сказала вона із сопінням, потираючи по червонілі зап'ястки, «що моя любов до Едвіни – це єдина риса мого характеру, яку ви розумієте. Ви, хто такий, відданий своїй родині?» Ентоні нічого не сказав, тільки стояв і дивився на неї. Можливо, в ній приховано набагато більше, ніж він спочатку оцінив. «Якби ви були братом Едвіни», – сказала вона зі смертельною ясністю, – ви б дозволили їй вийти заміж за таку людину, як ви. Він мовчав досить довго, для того, щоб тиша задзвеніла у нього в вухах. Нарешті він відповів, це до діла не відноситься. Тільки завдяки своїй витримці вона не посміхнулася. Вона не знущалася і не глузувала з нього. Коли вона заговорила, її слова були тихі та спокійні. Я думаю, я все ж таки отримала відповідь на своє запитання. Вона розвернулась і пішла до дверей. «Моя сестра», – сказав він досить голосно, щоб змусити її зупинитися, – «вийшла заміж за герцога Гастінгса. Ви знайомі з його репутацією?» Вона зробила паузу, але не обернулася. «Передбачається, що його дружина знає про його репутацію?» Ентоні засміявся. «Отже, ви не знайомі з його репутацією?» «Принаймні, з тією, що була до одруження?» Кейт повільно обернулася до нього. Якщо ви намагаєтеся переконати мене, що колишні гульвіси стають найкращими чоловіками, то це безуспішно. Саме в цій кімнаті 15 хвилин тому ви сказали Марії Росо, що не бачите, із якої причини не могли б утримувати коханку, удружившись. Я вважаю, що це можливо тоді, коли він не закоханий у власну дружину. Кумедний тихий звук пролунав із її носа, не дуже схожий на пихання і зовсім не схожий на видих. Але йому стало ясно, що вона не виявляє до нього ніякої поваги. Зі смішками в очах вона запитала. «А ви любите мою сестру, лорде Бріджертоне?» «Звичайно, ні», – відповів він. «Я ніколи не образив би вас, сказавши інакше». «Але», – сказав він голосно, не даючи себе перервати, і знаючи, що вона неодмінно спробує це зробити. «Я знайомий з вашою сестрою всього тиждень, але в мене немає причин сумніватися у тому, що я не зможу її полюбити, коли ми проживемо хоча б кілька років у шлюбі. Вона схрестила руки. Чому ж я не можу вам повірити? Я не знаю, – знизав плечима він. Але він знав, основна причина, через яку він вибрав Едвіну собі за дружину, була те, що він ніколи не закохається у неї. Вона йому подобалася, він шанував її, він був впевнений, вона буде чудовою матір'ю його спадкоємцям, але він ніколи не покохає її, простіше не могло бути, вона хитнула головою, і він помітив розчарування в її очах. Розчарування, через яке він відчув себе огидним типом. «Я не думала, що ви ще й брехун», – спокійно промовила вона. Щось неприємно стиснулося в його грудях. І йому захотілося накинутися на неї, образити, поранити її почуття, щоб принаймні показати, що вона не має над ним влади і не може сильно поранити його. «Міс Шеффілд», – промовив він, повільно розтягуючи слова – ви не зможете далеко піти без цього. Перш ніж вона ще не зрозуміла, він засунув руку в кишеню, дістав ключа, показав їй і кинув ключ у її напрямі, навмисно цілячись їй під ноги. Непопереджена, вона не чекала цього від нього. І тому, коли спробувала зловити ключ, її руки дзвінко грюкнули одна об одну, спіймавши повітря. Пролунав глухий звук падіння ключа на килим. Вона деякий час стояла, дивлячись на ключ. Він відчув момент, коли вона зрозуміла, що він зовсім не хотів, щоб вона зловила ключ. Вона продовжувала нерухомо стояти на тому самому місці, тільки повільно підвела на нього очі. Вони сяяли ненавистю та ще чимось гіршим, з невагою. Ентоні відчув, ніби його вдарили в живіт. Він насилу впорався зі смішним бажанням кинутися вперед, підняти ключ, стоячи на колінах вручити цей ключ їй, і довго вибачатися за свою моторошну поведінку, і вмовляти пробачити, але він нічого не зробив, він не хотів виправляти цю провину, він не хотів, щоб вона покращила свою думку про нього, оскільки та невловима іскра, від якої може спалахнути багаття кохання, так помітно була відсутня у стосунках із її сестрою, зараз горіла так яскраво, що здавалося, ніби все відбувається вдень, і ніщо не могло його жахнути сильніше. Кет ще довго стояла, мабуть, не бажаючи ставати перед ним на коліна, хоча їй потрібен був ключ, що дає їй такий бажаний порятунок. Ентоні змусив себе посміхнутися, опускаючи погляд униз на ключ і знову піднімаючи його, щоб подивитися її в обличчя. «Хіба ви не хочете піти, міс Шеффілд?» – сказав він надто спокійним голосом. Він побачив, як затремтіло в неї підборіддя, як вона судомно проковтнула – Потім вона різко сіла і схопила ключ. «Ви ніколи не одружитеся із моєю сестрою!» Присягнулася вона, вимовляючи слова крижаним тоном, від якого захололи його кістки. Чуєте ніколи? І потім із рішучим клацанням замка вона відчинила двері і вийшла. Через два дні Кейт все ще була в люті. Не заспокоїло її і те, що наступного після музичного вечора дня принесли великий букет для Едвіни з карткою з моїми побажаннями швидкого одужання. Минула ніч була тьмяна й похмура без вашої світлої присутності. Бріджертон. Мері тільки голосно охала і ахала, як поетично. Вона зітхала, як чудово. Які очевидні слова цієї милої людини. Але Кейт знала правду. Записка була більшою мірою образою їй, ніж компліментом Медвіні. Як же це бридко, кип'ятилася, дивлячись на записку, яка лежала на столі у вітальні і запитувала себе, як можна уявити це у вигляді нещасного випадку, якщо записку знайдуть порваною на шматки. Вона не дуже багато знала про стосунки між чоловіком і жінкою, але готова тримати парі на своє життя. Те, що відчував вікон тієї ночі у себе в кабінеті, ніяк не можна назвати нудьгою. Він, проте, не запросив нікуди Едвіну. Кейт не могла зрозуміти, чому – Адже запросити Едвіну покататися в його екіпажі буде набагато сильнішою образою у бік Кейт, ніж ця записка у вітальні. У деякі моменти вона лестила собі, думала, це тому, що він боїться зіткнутися із Кейт, але вона знала, що це очевидна брехня. Ця людина не боїться нічого. І найменше пласку стару діву, яку він поцілував, мабуть, із суміші цікавості, гніву та жалю. Кейт підійшла до вікна і виглянула на Мілнер-стріт. Не наймальовничіше місце у Лондоні, але, принаймні, вона припинила вирячатися на записку. Можливо, він поцілував її з жалості, і це бісило її. Вона молилася, щоб під час того поцілунку гнів і цікавість переважили жалість. Вона подумала, що не перенесе цього, якщо він пожалів її тоді. Але в Кейт не виявилося багато часу, щоб обдумати, що було і чого не було в той момент. Тому що в цей день, наступного дня після квітів, Прийшло запрошення, яке набагато більше стурбувало її, ніж будь-яке інше, яке міг надіслати лорд Бріджертон. Присутність Шеффілдів була просто необхідна у заміському будинку Бріджертонів, хоча здавалося дуже дивно те, що леді Бріджертон влаштовує два прийоми на тому самому тижні – мати самого диявола. Не було жодного способу, за допомогою якого Кейт могла не їхати туди. Ніщо не могло зупинити появу Мері з Едвіною та Кейт у заміському будинку, за винятком, можливо, землетрусу, об'єднаного разом з ураганом та торнадо, але який, ймовірно, ніколи не відбудуться в Англії. Але Кейт все ще сподівалася на ураган, хоча не було видно ні грози, ні грому. І Мері, звичайно, не збиралася залишати Кейт одну у, у Лондоні, надану собі. Не варто й говорити про те, що Кейт не збиралася залишати Едвіну відчинавіч із Віконтом. У вікон Таразючав впевненість у собі, він, можливо, поцілував би Едвіну, як поцілував Кейт. І Кейт не сумнівалася, що Едвіна не встоїть перед його поцілунками. Вона подумає, що це так романтично, і закохається у нього, не сходячи з місця. Навіть Кейт було важко зберігати голову в здоровому глузді, коли його губи торкнулися її. Під час цього моменту вона забула про все. Вона нічого не чула, не бачила і не відчувала. Окрім приголомшливого відчуття його губ, вона хотіла, ні, потребувала, щоб він заповнив порожнечу всередині неї. Настільки, щоб змусити леді забути, що чоловік, який поцілував її, нічого не вартий хам. Майже. Але не зовсім.